Milí bratři, milí sestry, základem dnešního kázání je zapsán v prvním listě apostola Pavla k Korinským. Čtu z první kapitoly verše 26 až 31. Zůstante prosím sedět. Pavel píše Pohledte, bratři, koho si Bůh povolává, není mezi vámi mnoho moudrých od lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je ve světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby za byl silné. Neurozené v očích světa, a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha. Spravedlnosti, posvěceným a vykoupeným, jak je psáno, kdo se chlubí, a se chlubí v pánu. Pohledte, podívejte se, koho si Bůh povolává. Toto to píše z dálky, apostol Pavel, neříká to zkazatelný, ale možná to takhle působilo, že jeho čtenáři, jeho posluchači najednou začínají se dívat, kdo tady vlastně je, kdo s námi je. A tyto verše Sleduji nějakému vůbec lichotivému popisu co z toho, co se vlastně tam v tomto sboru děje. Známe tento spis trochu a víme, že tam opravdu Pavel nebere servitky. Tam opravdu vypukly hluboké konflikty a řešení ani není na obzoru. Víme z některých částí těchto dopisů, že asi se ta situace zlepšila, že se smířili pavel a korinčky. Ale nám jsou předávány tyto verše hlavně, abychom pochopili úskály tohoto společenství, kterému říkáme. Pohledte, bratři, kdo, z koho si Bůh povolává, podívejte se na to vaše společenství. Jaký je? Je dobrý? Špatný? Velký? Malej? Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. No, jako evangelici v Čechách jsme zvykli, že nás není mnoho, že? Zbory jsou různě velký, bratr Seniel má tam v Budiovice několik se lidí jako členy, a tam se schází větší počet, aby se Tady to naše podliteli jistě vejdeme a máme trošku pocit, že nás bude ještě méně, že některý odchází a jsme smutní z toho, že je nás málo. Radši bychom byli, byli bychom potřebnější. Ale myslím si, že to co Pavel chce říct korentianům i nám, to se netýká toho počtu. To se týká toho sebevědomí. A sebevědomí mají evangelici tradičně také v Čechách docela velký. Že? Byly doby, když lidé říkali, já jsem věříci, ale nejsem katolik, já jsem evangelík a to je něco úplně jiného. Není mezi vámi mnoho moudrých, ani mnoho mocných, ani mnoho úrozených. No, tomu se už dneska přiblížujeme zase, ale byli dobrý třeba za před 50, nebo před 30 let bych řekl a také před za První republiky, když Evangelici měli takový vědomí nebo sebevědomí, že sice je nás málo, ale my jsme dobře, my jsme vzděláni, my máme vliv ve státu, Masaryk je náš, máme tady Mazarykův domov za rohem, tak se v církvi se spojuje takové elitarství. No a takové elitarství, to prostě před Pavlem je k ničemu. A ví, proč to kritizuje, protože právě v tom Korintě byl ten sbor velmi rozštěpený, dostal se to do vážně krizi, protože tam šly ty různé vlivné osobnosti proti sobě. My toužíme v Česko-Bratovské církvi po nějakých duchovných osobnostech, nějakých dobrých kazatelech, který můžou přitahovat další lidi, ale právě toto tam vedlo k velmi špatné situaci, že byl tam nějaký Apolon, Apolos. Některý lidi říkali, že Pavol je ten pravý. Byli tam lidi, kteří Spíš řekli, no, my se držíme tomu Petrovi, tomu apostolovi, ten je sice daleko, ale je náš. A nebo říkali, no, my jsme tedy kristovci, držíme se Ježíše Krista. Toto všechno v dojem domění, že tu církev si uděláme my. respektive ty nejschopnější z nás, ty osobnosti, ty, které mají větší moudrost nebo jsou určeny tomu nějakému postavení, jsou úrození, anebo mají nějaké zvláštní obdarování. Moudří, vlivný, mocný. Ano, také jsme se v dějinách církvy dost i evangelici opírali o moc, nebylo to jenom katolická církev. A je to nedorozumění a vede to právě v opaku, ne ke církevnímu společenství, ale ke nějakému světského spolčení, spolčování a ke ztratě ducha, Pavel říká, uvědomte si to, odkud vlastně pocházíte. Jak jste se dostali k Bohu? Jak jste se dostali k Ježíši? Díky tomu, že jste se rozhodli, že chcete být křesťaný? Bylo to opravdu tak, že jste vlastní sílu se k Bohu anebo k Kristu, svému pánu, dostali? Nebo bylo to jinak? někteří říkají, že já jsem si svůj křest sám vybral. Já jsem byl pokřtem v dospělosti, tak to bylo opravdu rozhodnutí. Ovšem, když to byl opravdu křest, tak to přijali, nevybojovali se, ale přijali. A Pavel říká, Není to tak, že vy jste si vybral Boha, ale Bůh povolává a Bůh dokonce vyvolil. Vyvolil ti, kdo jsou slabý, neurozený nebo dokonce opovržený. Umíme se to představit, jak to bylo v tom Korintě, v tom přístavném městě plný plném neřesti a Různých náboženských proudů a spiritualit, že to vůbec nebylo jednoznačné, žádný ideální církev, ale z různých koncí tam scházeli lidé, kteří se ani k sobě nehodili, nebylo řeč o úrozených, o mocných, vlivných nebo moudrých. Není to tak, že Pavel říká, že v církvi nemůžou být moucí lidi. On říká, že ale to není mnohé, Mnoho z vás. To přiznejte se. A Bůh ovšem vyvolil. Proto se jmenuje církev. Církev, víte, co to znamená. Církev je z řeckého slova kyrie. Kyriaké, to, to jsou ti, kdo patří k pánu, který pán povolává. A nebo další řecké slovo, které my v češtině nemáme, eklesia, to jsou ti, kteří jsou povolaní, slyší hlas pána a stanou se jeho učedníky. Tak to vyvolání nebo vyvolení je ze strany. Boha. A proto ta církev nikdy nebude ideální, ani nemůže ideální, to ani není myšlenka, že by církev byla nějaká duchovní elita národu, to jsou nesmysly. Církev je sebranka a tím to končí. A pohledte se, buďte se sebou navzájem a se sebou každý sám upřímně. Pohledte koho se Bůh povolává. A naštěstě i vás, i mě. Ano. A proto, abych nás mohl vyvolat a vyvolit, musí skoncovat s těmi iluzemi, že bychom si sami postavili toto společenství, Že bychom byli ti, kdo svou osobnosti nebo svými schopnostmi dali dohromady zbor. Myslím, že v našem starostvu to víme, jak jsme dost nedostateční, a že v tom malém sboru možná to je snadněji poznat než ve velkém, že musíme přijmout. A Bůh chtěl zahanbit moudré, zahanbit, zahambit to, co je urozené, ne proto, že to odmítá, že nechce krásnout církev. To není pravda. On chce, abychom své oddarování v církvi vyvíjeli, abychom sloužili sobě navzájem a svým blížným. To chce. A chce, aby to bylo také efektivně a výnosně přínosně pro společ, společnost, ale nechce, abychom na tomto stavili. Chce, abychom stavili na tom vyvoleným Boží na Ježíše. To vysoké má být z aby mohl Bůh vyvolit to slabé. Aby mohl vyvolit opovržené. A dokonce, aby tam, kde vůbec nic není, aby tam něco vzniklo, vznikla církev. Tak ta církev není nic jiného, než, není to jinak, než na prvních stránkách v Biblii, když Bůh stvořil svět. Církev má být stvořený. Ne spolek, ale stvořený. A když toto pochopíme, tak víme, že začátkem církvy je Ježíš. A nejenom začátek církvy, ale také jednota církvy. Tím Pavel chce říct to nejdůležitější těm Korintianům. Pohlete se na sebe, na kdo jste? Nejste. To, co, za co se vydáváte, nebo za co byste rádi chtěli být. Nejste souhrn svých schopností a vlastnosti, a vy jste boží pomocí v Kristu Ježíši. Náš bývalý farář František Žilka přeložil tuto věto. Vy máte bytí, svoje bytí máte v Ježíši Kristu. Zde je pro nás vyhlídka. Pavel říká, že tím je zajištěno, kdo se chlubí a co chlubí v Pánu, abychom ve všech věcech hleděli ne na sebe, ale tý, na ty možnosti, které Ježíš nám chce otvírat. Naše jednota je v Kristu, naše budoucnost je v Kristu a z něho máme své bytí. Tak je to vědomí. Není to sebevědomí, je to nějaký vědomí, nějaký přístup k jiném lidem, který nemá za sám sebe chlubit nebo předstírat něco, toto všechno odpadá v církvi. A můžeme spolu s Kristem, který vydal sám sebe za druhej, zkusit budovat církev.